الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمشهور في ذلك بين المتكلمين برهان التمانع المشار إليه بقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وتقريره أنه لو أمكن إلها نيل أمكن بينهما تمانع بأن يريد أحدهما حركة زيدنا والآخرة سكونه لأن كل منهما بي نفسه أمر ممكننا غرز دي شارح رحمت الله لالي لتالك دي, دي شرحنا تسلور خبره دي أول غرز آغا وزاحته تفسيل دي آيتي مباركة دا دوهم تقرير و بيان دي برهان تمانع دا دریم ذکر کوي د فدیوه هم څلورم ذکر کوي اغه تفصیل المقامه ماوله خلاصه د شرحه اغه مختصر څلور خبرې دي یو ذکر کوي وضاحت لپاره دی آیت مبارکه دویم بیان ویل بیان او تقریر کوي لپاره دی برهان دریم دی ذکر کوي د فدیوه هم څلرم ذکر کوي تفصيل المقامه د یای چې موږ فارون دغه د دوا دی وکړلې یو د هغه داو وکړلا چې په صفات سونه کې دی الله سره څوک شریک نشتا یعني ان صانع العالم واحدنا د عالم د پاره پیدا کول کې یو ذات ده دوی مدا داو وکړلا ولهوم ک نو س د ق مفهمه وا چې بل ووج د الله الله ذاتن واحدې د دوې دلیل دلته نځېکر کېږيوهجهما ووي لا چې اصل کې کله دلیل عاقلیوي کله نقلی وي د دی د دلیل عقلن اقلن راغلی د اغا فلاېفهوزې کر کړړی وو دلته د با راې کر کولوته نه راغلی خودی لوبیداوی د پاره دلیل اغا د قرانه کریم نه ثابت ده خودی قرانه کریم نه ثابت ده اشاره ته اغا په عبارتو نصرانه ده ثابته و له و دیو جناث دغه آیت مبارکه په خپل برهان ته مانو نه ده اوس دغه آیت مبارکه برهان ته مانو ول نه ده وی دیو جناث برهان خو موږ افنی ساغوجی کز د کړی دی, دی؟ تیویلی کی گی اغا قیاس چې دی جرسوی ویویلی مقدمات یقینی اونا. لپار دی انتاج یقینی. اجتمال دی قرآن کریم سی دلته آغالای دا. نو آغا پو امور قطعیو بندی ندار آغالای. ولی ویدی و جناس عمو من قرآن کریم. ذکر دی بدهیات او دی آسان و کوي هغه اغا امور و هغه امور قران کریم ذکر کوي چې یاغه عام د فهم والے هر څوک غنا ګټه پورته کولای شي او اسانه فهم والا هغه بدیهیات دي او د بدیهیاتو د پیرا پکار د بدیهیاتو د پیرا پکار هغه نفس ته تنبيهوي یی قامت د تنبيه په امور قطعیه او سرم کې دلیسي تنبيه هغه په امور ظنیه او سرم کې دلیسي نو دې ری دې پارا دې ضرورت نه وی خام خامہ خابس صړای قطعی مقدمات راوړي اوس دا مقدمات اغه یقیني نه نو چې کلا مقدمات یقیني نه سولې تاسو ته معلوماته د مدار د برهان اغه قطعی دې مقدمات بند ده ملازمه کې قطعی وی طالب کې قطعی نو دلته په دې آیت مبارکه کې دا قطعی نه دا غا آیت مبارکه په اعتبار د عبارتو نصره خو قیاس نه ده زکا دایو مقدمه لپاره د قیاس دا خو لیکن تام قیاس خو نه دراغلی یا به صغرا ګرځوي یا به کبرا ګرځوي یا به مقدم ګرځوي یا به tali ګرځوي یو مقدمه جوړیدلی سي خو لیکن وي مقدمه ته خو قیاس نه ویل کیږي کی. البته دلالتن لدین دارا معلومی کیږي پدلاله سنصردا بیا دلاله تن دین را معلومیږي چې دا بیا قياس ده قياس ورته ویل کیږي خو لیکن برهان نه ورته ویل کیږي زکات چې جوړ دي د مقدمات یقینيونه نه ده جوړ دي اغله مقدمات ظنيونه راغلي ده را لکه مثال ثور بندي دلاله تن له دینه قياس څنګه ثابتيږي نو دسه بویا ای چلاو کنه فيه ما الهه الا الله دا به مقدم دی قییاسو ګرځ وي تعلی به او مقدر را و نو نودسې به و تلاکن نه تعلی باتیلونفل مقدم مسله هو که په منځکه سمانو کې لېر خدایان وئ نو بیا به فساد راغلی وو تعلیب باتیل د فساد خو نسته مقدمه مثل دا معلومه دا داسې عالی هم نسته وجهې بوتلاو تعلیخو ظاهره ده زکا فساد په دی مکواتو عالم ک نه د موجود ده د سابقق زمانې نه په یو نه جو طرریق را روان ده په دی ک په سادم نه د راغلی او وجدې مولازمې وجدې مولازمې داسه لازمې م ده داسه دا لازم مده چېکه دو خدایان وای یا ډر خدایان وایئ نو بیا به فساد راغلی وو و وجدې مولازمې دا بنا ده پهور په عادت بندې غرو په وعادت پهې بندې جاری ده چې کله دوه حاکمان په یو ځای کې راسی او دواړه په قدرت کې مساویوي نو هر یو تغالوبهغا پا... په بل بندې کوي هر یو منعاد د بل کوي نو اوس مګ یایس یا به د دواړو دا خبرې سر تهرسسیږي او یا به نهرسسیږي که د دواو خبره سر تهرسېږي مثلا. یو یا, یا زسمان شنکوم بل زی ورکومه یو یا ز باران وورون بل زی نه ووروم نو بیا بهخ مخه په دی نظام کې فساد راغلی وو او کچیرته د سوینو نو کچیرته د دواډو مرادین سر تر نو لازميږي اجتماد امرينو متنافي وي نو اجتماد امرينو متنافي نو مخهاله ده او کدی یو خبره سر تر رسیدي بل نه نو بیا خو عاجز دی یو راغی او غلبا دي بل دی 파را ثابته سولا والعاجز لا يكون الهنا عاجز خو معبود الاله ونه نو بیا خو اله و نه ګرځي د مپرس کړه الهو تو په دې نو دیو جنا مساله ثابته سره چې دو خدایان نشته فساد نه دراغلې ل دیو جنا چې دوه خدایان نشته نو خبره دا سو چې دلته وس قياس راغی مقدمه ذکر صاحبانو ور سره تعلیم ذکر سره وجدي بوتلانو تعلیم راغله ملازمه راغله خو لیکن دا ملازمه او تعلیم دا زونی د قطعي نه دی زونی وليدي دی و دیو جنا چې تور ته ویا تا ویللی چې کچیر ته ډیرر خدایان وای نو پساد بر چې ل فاد نه تسهاخلی ل دینه امکان د فاد داخللی او کله دی نه امکانبلپال ف داخللی کتی چې کچر ته دو خدایان یا ډېر خدایان و نو پس بلپیال بر راغلی وو نو ځین چې بلپیال پس دا ضروج نه ده ولې ویللی جووالی تفااقې با نه هم دواه د پ متفق شو نن باران کو نن نه کو نن شن کو نن نه شن کو هو پیدا وکنه خبران زين کړېږي او کتی یې تنا زیا ما چې کچیر ته پمنځکه اسمانو کې خدایان وای ډیر نوبیا بو فساد راغلې وو خو فساد نسته مراد له فساد نه بل پیال فساد نه امکان دی فساد اخلم چې دی فساد امکان نه دراغلې صاحبة امكان نو زه مڅ تهيبه ته امکان د فساد اخلي نو امکان د فساد هم امکان د فساد خو ستام ځکه د نو شققه قطعې او ده چې ورځ به د سراجي به ټول ګډوډ سما ان شققه اذا سما ان قدره او دا غیر نو نو لاند دا دا چې د برهينه قطعې او نه ده چې دا نظام کې وو فساد یو خرجی کته چې امکان د فساد هم نو دا خبرم سیندا نو چې کله ملزمم قطعي نشواله تعلیم قطعي نشه تاسو قیاس دا خبره هم د ته نه لګيږي ځکه برهان شاته ویل کېږي یا یې کنه صحیح نه چې اگر تاسو وي د مقدمات یقیني ونه لاره د انتاج یقیني او دلته مقدمات یقیني نشول ځکه نه پدې کې ملزمه قطعي او نه پدې کې هغه تعلیق نو اشاره ته ده نه برحان ثابت ده لدې آیت نه تقریر او بیان د دې برهان ته مانو ده چې دغه آیت مبارکه کې ذکر دی فعالیت دی الیه وسوي ده نسب بل فعالیت یو شی ترازی فعالیت دا فرادي امکان د امکان خو بخامه خی نو ګوي چې لدین امکان اشاره معلوم سو نو دلیل بدس بنا کئ چې لو امکنه الہانه لا امكن بينهما تمانع لكن تاليباتن في المقدمه مثله دا برهان تمانع وسو لو امكنت هما الى الهان لا امكن تمانع لا امكن بينهما تمانع لكنه تاليباتن في المقدمه مثله نو دليل حاصل دارهت چك امكان دي دو خدای نو پیداسي نو امكان دي تغالو براسي نه امکان د تمامو او د تغالوب براسې تعلی یل مثلا م سر و وجهې وتلاانو تعلیخ خو ظاهره ده ځکه بیا په ف نظام کې فساد راځیم وجهې ملازمه داس لا ظې م ده چې کچر ته امکاندي دو خدایان نو راسي نو امکان دی تمام به راسي و ځکه چې کله مطله امکان دی تمام راغی نو دی یو خاص ممکن پیغه کم تماناو ثابت سه. مثلا یو بیایی چې زید تا حرکت ورکوما. او بل چې جزو زید لره کن ورکوما. نو او سیاه با دیدوارو اهداف سر ترسیگی. نو بیا خو اجتماع دی امرینو متنافیه نو راغ للا. اجتماع اه. دی امرینو متنافیه نو راغ للا. داجېما د مرې نو متنااف نو راغلا او دا خو محاله ده او کتی چې ددي یو مخصودې سر ته ورسېږي چې حرکت د ضید ده دقببل د سر ته نهرسې کي نو بیا خو دغه یو عاجز و ګرج ده په قدرت کې د یغه سره مساوي نه ولکه دا مساوی مسای غه بکم زړ کووللی نو بیا خو عجل دی احې هماار راغئول والعاجز لا کوونه اح نه مګ پرز کله اللهو الله د دی ټول مخدمات سابانو یقني دي زکه دا بنا په امکان بند ده چې امکان دی الهانو وای نو بیا به امکان دی ته مانو بینه ما و په پیدل 13 نه سی ویلې چې ک امکان دی الهانو راسی نو د دې اتفاق کړی وی نو که زياته ما خو دا دلیل بنا کړی په امکان ده که دواله اتفاق مو کې اوسم امکان خو د ست ته مانو دراسي ما خبره د امکان کړل امکان خو دا قطعی او کته لې امکان نو اوس داغه تمانه باندې می خبره بنا کړې د امکان د فساد هغه می ذکر کړای نه ده چې کته چې نه امکان د فساد هم نستا وو نو دا خبره د نو شو چې کته یو نه مخالفه دا هغه سوالم دل تر نه غوي نو لدې و جنا د دې مقدم دا هم یقین او د دې د اداره تعالی دا هم یقین او د دې د اداره ملزمات دا هم یقین نیس نو دا خبره خصوصا څه تاییدین کړه غلی چې یو یو زه حد نسی مبارکه چداغه آیت مبارکه کعباره نستغوره په دې کې لسر قياس تنه خو لکه که دلاله نو سره اخله دلاله تر مقیاس معلومیږي ځکه دا به مقدم د قياس کو اه او تولید قياس د فارب متويو ګرځو خو دې ته بیا موږ قياس ویلی شو دې ته موږ بیا برهان نشو ویلای ځکه چې په دی څلور مقدماتو کې دو زونی سوړي او زونیت د مقدماتو دلالت کوي په زونیت دلیله او برهان قطعی وی نه لدی او ته برهان نه ویلې کیږي البته اشارتا لدی نه برهان ته ثابت سو ځکه چې په دې کې ای عبارتنه ذکر دی فعالیت راغلې ده او فعالیت فرادی امکان دي شی ده نو د دې نه امکان دي دوه وروه معلوم سو نو دا موږ یلی شو چې لو امکان الهانه لا امکان لا امکان بینهما تمانو او غنو امکان دی دي خدایان را نرسې دی دی نو دې سا. مم... دوی په مبین کې بینګه امکان د تمانو امر راسي طالب باطل مقدمه مثال وجد بوتلانو طالب ځکه څنګه امکان د تمانو سره د امکان د تمانو سره غي نو مطلق تمانو ثابت سه په یو مطلق ممکن کې نو په هغه یو ممکن خاص کيم تمانو دې دوی ثابتېدلایسي چې یو به اراده د حرکت دې ځکې یو به اراده دې هغه په نو مګې چې کچیر ته امکان دی له هانه راسي ته مانو به ممکن اسی تاري باطل چې امکان د تمانو خو نهسته وجده ملزمي دا څه لازمي ده چې امکان د تمانو راسي ځکه چې کله مطلق امکان مګا ثابت ک نو یو خاص ممکن کې هغه تمانو راځلی سي چې یو اراده د حرکت دی زیدو کی او بل اراده هغه دی چې کوندې زیدو کی نو یا به دوړو مقاصد سره رسیږي او یا به نه رسیږي کدی دوار و مرادین پوره کیږي نو بیا خو اجتماع د متنافي نوراغله چې حرکت او سکوند د شخص واحد ده او دا محاله محال محال. ده او مستلزم محاله رنی مګر محاله نو د دوار و مرادین خونوسی پوره کیدلی او کدی یو څل ترسیږي او دی بل نه نو بیا خو دغه یو په بل باندې غالب څه دی یو منعدی بل وکړه تمانو ثابته سره او دی یو ته غالو په غلبه په بلبندې وکړله اغه یو عاجز وګرځیده ولعاجز ما يكون الهانا په دې ځنه د قیاس اوس کتئ دا ځکه ته د انسوی لای چېک دوه الهان ممکن سي نو بیاب تمانو په ما بین دي کی ممکنه سی نو دا ته نسوی لای چې مراد دې دلته خو اغا امکان دی الهه لدیو او فساد نه ني بالفعل زکه دوی د اتفاق کړی نو گدوې د اتفاقه مووکی بیا ممکان د سمانو خرسان موږ خو خبره او دغه قیاس هغه په امکان بنا ده دا نو د دې وجنه د دې لمبې مقدمه هغه قطعی ده دویمه مقدمه هم قطعی ده دریمه او څلرمه مقدمه نو ټول مقدمات قطعی او څکل مقدمات ټول کتلې وي هغه ته ویل کیږي نو دا آیت مبارکه په خپل برهان نه ده المشار الیه بقوله برهان استعمال ته په دې سره اشاره راغله ده ځکه په دې کې ذکر دي فعالیت راغله ده اشاره তন্ত্র نه امکانมารم سویدا بڅ دې ځینځکه نور خبره وسره زم کو بیا ورته دی ووځي نو ول مشهور فی ذلکا موږ د خو د ان نو دا ثابته سولته په ثانیہ د عالم لپاره به اغه واحد لا شریک یو ذاتي والمشهور في ذلك مشهور قد ادعى مذكور کہ پما بیند متکلمین او کہ برهان ته معنود الوشار الیه چېغه برهان ته اشاره راغله دا پدې قول سره او د آیت په خپل برهان نه ده او جمع ویله الوشار الیه چېغه ته اشاره سوی دا پدې قول دی الله تعالی سره لو کان فیه ما الہتنا کوی پدې منزل کا اسمانو کې خدایانه الا الله سواد الله تعالی نہ لفسد تن فساد وراغلی او لیکن تعالی باطل فلمقدمه مثله و دا اسی یو قیاس سو برحان نسو و تقریره و تفصیل و بیان لفاره دی برحان تمانع دادا انهو لو امکنه الهانی لا امکنه بینه هما تمانعونه که امکان دیدو خدایان راسین و امکان دیدو امکان دیدو ادوارو کراسی بی این یو ریده احده هما سی یو با اراده لریده حرکت زیده او بل با اراده لریده سکند زیده نو او سو پدی که بی ادوار خبر سر ترسی لازم اجتماد او یا به دی اوراسیګي دی بل بل بنراسیګي نو یو عاجز صاحب ستغالب او تمانو راغله نوبيا نو اول عاجز لا يكونو